Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare i Norrköping, Linköping, Mjölby, Skänninge eller Vetlanda. Här får du lyssna på Thomas Hagenfors som sjunger sin låt har den äran idag. Har den äran idag På din födelsedag Vi hyllar dig idag Det är din dag idag Har den äran idag På din idag, Vi hyllar dig idag Det är din dag idag Du får tårtans första bit och vi önskar god aptit Du får vila dig en dag ifrån ditt slit Du är världen egen sång Många blommor i ett fång Och vi hörrar allihopa gång på gång Du ska veta att du är Mycket älskad av oss här Du är vännen som vi alla håller kär ha det nära idag, på din födelsedag, vi hyllar dig idag, det är din, din dag, dag idag. Din dag. Ha det nära idag, på din födelsedag, vi hyllar dig idag, det din dag idag. Igår då jag spelade in det här programmet var det den 27 februari 2017 det vill säga min sjuttionde födelsedag. Och därför tog jag med friheten att börja programmet med den här fina låten Med och av Thomas Hagenfors. Thomas Hagenfors, sångförfattare, sångare, gymnasielärare, förlagschef och femfaldig svensk mästare i Luffarschack. Det var 2001 det. det. är en illustration på att en människa ofta har många olika sidor och roller. Jag vill ändå beröra lite grann att jag fyller 70 alldeles nu i dagarna. Och vill sjunga för dig några av mina sånger. Och en sång som jag skrev på en bibeltext för några år sedan, den heter Förunderligt God och det är en bibeltext ur Saltaren. Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Och när jag tittar tillbaka på 70 år av mitt liv hittills så är det faktiskt en bra sammanfattning. Gud har varit förunderligt god. Här sjunger jag min egen sång alltså tillsammans med min goda vän och kusin i Värnamo, Inger Gustafsson. Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god. Till honom han hör när jag ropar till honom ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig svara mig när jag ropar Gud som ska Vissa mig och hör min bön. Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig Han hör när jag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 Det råkade bli så i februari i år att två gånger har Norrköpings som är den stora tidningen i Norrköping haft reportage med mig. För ett par veckor sedan så handlade det om min nya diktbok eh, Utsikt från mitt fönster Hundra nya och begagnade dikter. Och då var det Karin Hassler på kulturredaktionen som gjorde det reportaget. Och idag är det faktiskt en ganska stor artikel i, på familjesidorna i Norrköpingstidningen. Alltså idag när jag spelar in det här programmet, det vill säga igår. Och jag tar mig friheten att läsa lite grann. En ung man som heter Gustav Rosensköld kom till mig för några veckor sedan och hade uppdraget från Norrköpings att göra ett reportage för mig. Han tog en massa bilder och han pratade med mig i ett par timmar och skrev en positiv och trevlig artikel som jag kan väl läsa för dig som ger en liten glimt av de olika sidorna i mitt liv. Och rubriken han satte är en barnslig förkunnare. Han växte upp som missionärsbarn i Indien och har spenderat hela sitt arbetsliv i trons tjänst. Idag fyller Ingvar Holmberg 70 år. Kallelsen att bli bibelförkunnare hade mycket väl kunnat komma tidigare än den gjorde. Tio år av sin barndom tillbringade Ingvar Holmberg i södra Indien där var hans pappa missionär. Jag fick väldigt mycket gratis. Jag lärde mig till exempel att umgås över språk och kulturgränser och jag älskar indisk mat. Det bjuder jag ofta mina vänner på. Vid sidan av skolgången och den kristna gemenskapen handlade mycket av barndomen om idrott. Jag hoppade höjdhopp, längdhopp och stavhopp och sprang, spelade fotboll och tennis och allt möjligt, säger han och skrattar. Han minns hur det var att komma hem till Norrköping i början av 1960-talet. Då var han 14 och skulle börja i åttonde klass. Vi var som främmande fåglar. Vi var fem stycken, fem syskon i familjen, jag är nummer två. Och vi kom hem med kläder som inte alls såg ut som det som ungdomar hade i Sverige på den tiden. För Ingvars del hade nystarten kunnat gå sämre. Kanske gjorde hans fallenhet för idrott det lättare att bli accepterad. Jag blev en stjärna i friidrott på läroverket jag gick. När jag var 14 vann jag ett distriktsmästerskap. När jag hoppade 5,80 i längdhopp utan spikskor. Du är ju i juniorlandslaget om något år, sa de till mig. Så blev det inte. Ingvars föräldrar ville hellre att han skulle spendera tid i pingsförsamlingen än att satsa på idrott. Det är inget jag sörjer ett dugg över. Jag menar inställningen var ju lite så på 1960-talet. Idrott var okej men man skulle inte vara med i några klubbar eller spela fotboll på söndagen. Värnplikten gjorde han vid Signalregementets tolkskola i Uppsala. Där läste han ryska. Därefter var siktet satt på att fortsätta studera. Fastän jag beundrade min pappa jättemycket och har träffat pastorer under hela min uppväxt så hade jag under gymnasiet aldrig en tanke på att bli pastor eller missionär. Det fanns inte. Jag tänkte bli diplomat eller professionell tolk. Men så hände något. Det var ingen text på väggen eller någon röst som hördes utan bara något slags inre visshet. Gud ville att jag skulle bli förkunnare. Det kom som ur det blå. Startpunkten blev pingstförsamlingen i Gävle. Där började han gå bredvid som predikantlärling. För mig var det väldigt stort att få det förtroendet trots att jag bara hade gått gymnasiet och läst ryska ett år. Ingvars yrkesval ledde till att han och hustrun Birgitta under åren kom att bo i en handfull svenska städer. Huvudpastor i en församling blev han första gången i mitten av 1980-talet. I jag tror på alla bibelns under. Jag tror på Jungfrufödelsen, att Jesus gick på vattnet och att han är herre över naturen. Det är barnsligt alltså, men jag tror på det. Varför är det barnsligt? Det är väl barnsligt. I engelskan har ordet två betydelser, childlike och childish. Och barnslig är betydelsen childlike. Tycker jag är ett positivt ord. Att aldrig tappa barnet i sig som kan förvänta sig något positivt, som kan glädja sig över små saker, som kan tro på det goda. På så sätt är det barnsligt. Många tycker kanske att det är barnsligt i negativ bemärkelse men det bjuder jag på. Jag har bestämt mig för att det här är mitt liv och jag har inte blivit besviken på Gud. Han arbetar fortfarande. En eller ett par söndagar i månaden tar han pendeln för att predika i Skänninge Pingskyrka där han har en deltidstjänst. Resten av tiden engagerar han sig i Pingsförsamlingen i Norrköping. Men just nu sitter han vid sitt piano i vardagsrummet i Vilbergen. En ösig song fyller hela lägenheten. En av de hundratals som Ingvar skrivit genom åren. Ofta går det snett, det som vi ville, det blev inte rätt. Frågorna står kvar länge vi väntar på svar. Just den här handlar om glädjen i att Gud alltid finns med också i motgångar, eller som det heter i refrängen, Halleluja i alla fall. Och det var alltså Gustav Rosensköld som har skrivit detta. Och så var det en liten faktaruta, grattis står det, Ingvar Holmberg fyller 70 år idag, familj hustrun Birgitta, vuxen dotter, ett barnbarn. Bor i lägenhet i Vidbergen, gör, arbetar deltid som pastor i i pingkyrka, men är också engagerad i Pingskyrkan i Norrköping. Spelar golf, även om jag älskar golfen mer än den älskar mig, badar gärna i havet. Så spenderar jag födelsedagen hemma, men om några dagar väntar stor fest där han ska bjuda gästerna både mat och underhållning. Ja, nu var det mycket om mig här, men jag tyckte det var en trevlig artikel som den här unge Gustav hade skrivit. Här kommer en sång som jag skrev för några år sedan som också är ganska trevlig. Kom till festen varenda en. Och det är här också Ingvar Holmberg och Inger Gustafsson som sjunger. Kom till festen varenda en. Kom till glädjen i frälsningen. Varje människa får bli en gäst i Guds rikes. Gäst yes, i Guds rikes fest Gud skickade skickat ett Det är Bibeln han till oss skrev Vi är välkomna till hans band genom Jesu namn Kom till festen varenda hett Kom till glädjen i fräls i Guds rikes fest Kom till festen var varenda en Kom till glädjen i frälsningen Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest Varje syn kan du nu bli kvitt. Jesus Kristus tog straffet dit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 min barndom i Indien och för ganska många år sedan skrev jag en dikt som heter När jag var barn. Du kan väl höra på den så får du lite glimtar från barndomen på 50-talet i Sydindien på svenska skolan. När jag var barn. När jag var barn i de sydindiska bergen på 50-talet gick dagarna fort men tiden långsamt grevena Monte Montecristo, Robin Hood och tre män i en båt var viktigare och verkligare än tidningarnas nyheter. Men Koreakriget fanns i lekarna och skrämde i tankarna. När jag var barn tog paketen från Sverige sex veckor minst och ett flygbrev en vecka. Man kunde inte läsa morgondagens tidning på internet. Och datorer hette datamaskiner och fanns egentligen bara i Heinleins böcker. Och de som fanns i verkligheten fyllde hela rum och hade 0 megabytes hårddisk. När jag var barn var veckopengen några annars. Men karamellerna kostade bara några pajsa. Och det var ändå värt att gå en sväng i basaren och ta en rykande varm då rispankaka som mellanmål. Vi sprang fort och cyklade ännu fortare på den röda och den blå lånecykeln på svenska skolan. Cyklarna hette fortfarande Björn som finns efter pojkarna som åkte till Sverige för länge sedan. När jag var barn visste jag inget om sex mellan människor, fast jag hade sett hundar och insekter sitta fast, som vi sa. Men kärlek och romantik trängdes i mitt hjärta från alla böcker och en och annan filmvisning på amerikanska skolan. När jag var barn var jag den vildaste, busigaste och ostyrigaste av alla. Men mina drömmar och fantasier var fyllda av romantik och hjältedåd. När jag var barn sparkade ingen på den som redan låg på marken. En sång till av mina sånger ska du få höra. Och den här sången som jag spelar nu, den kombinerar... Bibelordet som är viktigt för mig, bibelord rakt av, det är en bibeltext från Romarbrevet kapitel 10. Sången, musiken, evangelistkallelsen att sprida budskapet om Jesus och frälsningen, inte bara inne i kyrksalen utan ute bland människor. Det här kombineras i den här enkla hemmainspelningen vid datorn, men en originell sång, men en ren och rak bibeltext. Sjönt stegen. Text från Romabrevet kapitel 10. Ingvar Holmberg sjunger. Varo en som och kallar Härrens namn ska bli räddad. Varo en som och kallar jag som och kallar Här.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 Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsen? Det står skrivet. till stegen av dem som kommer med budskap på goda tider. Sjöntrude stegen av dem som som åkallar herrens namn? Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till?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 utan att vara utsänd Hur kan någon förkunna Utan att vara utsänd Skönt hur stegen av dem som kommer med budskap om goda ting Skönt hur stegen av dem som kommer med budskap De som kommer med hudskap och goda till. Och så lyssnar vi på lite mer klass på sångrösten. Mikael Gärdestrand, jag vill tacka dig min Gud. Här uttrycker han tacksamheten för livet, det som jag känner så starkt. folks lag. För din nåden är så stor Er står upp till himmelen Och din trofasthet, ja din trofasthet räcker things. Vi håller på med en följetong om Catherine Kuhlman och berättelserna om helande och bönesvar. Birgitta Holmberg, Norrköping, läser. Och nu är det andra delen av kapitlet som heter Dagen då Guds nåd tog över. Och det är berättelsen om lilla Joanna som föddes skadad och som en liten baby så tog hennes föräldrar som var välbekanta med Katrin Kuhlmans mirakelmöten i stora hallar och salar. Och så tar de sin lilla flicka och någonting är just på väg att hända. Och här läser Birgitta Holmberg fortsättningen av den här berättelsen. Dagen därefter ringde Bill på igen och påminnde mig om löftet att Lisa skulle få följa med till mötet. Bill, jag vill inte göra dig besviken, sa jag, men läkarna har förklarat att det inte finns något hopp om att Lisa ska tillfriskna. Det finns inget att göra, har de sagt. Men låt oss då pröva vad Gud kan göra, fick jag till svar. Jag kände att jag ville backa ur det här om möjligt, för jag tyckte att Bill var för påträngande. Dessutom hatade jag tanken att behöva stiga upp tidigt en söndag morgon och bilar hela den långa vägen tvärs över hela stan och sen utan på det står i kö i flera timmar. För det måste man också göra om man skulle få en chans att komma in hade jag hört. Men Bill fällde inte modet, han vägrade att ge upp. Jag vet att hon kommer att bli helad. Min mor känner mycket väl till den där verksamheten och vet många som har blivit botade från olika sjukdomar. Jag hade ingen tro alls. Enda trösten för mig var att Lisa inte visste hur ställt det var med henne. Men trots att jag inte förstod det då misstänkte Lisa att det blivit något allvarligt fel med henne. Så mycket visste hon att högra benet inte bar henne. Några dagar tidigare hade hon varit över till en granne i samma hus och då prövat om det gick att stå på benet utan kryckor. Men det hade inte alls gått. Höften hade vikt sig som en våt svamp och hon hade fallit i golvet. Trots att hon inte visste vad det berodde på förstod hon i alla fall att det var något fel med höften. På lördags eftermiddagen var Bill där igen. Glöm inte att imorgon är det. Lisa kommer att få vara med om ett under. Okej, okay, Bill svarade jag och drog igen dörren. Men inom mig var något som sa att det inte fanns någon sån utväg. Undrens tid var förbi, åtminstone för sådana som vi. Skedde det några under numera så var det till för de rika och de fromma för helgon. Vi var bara fattiga mexikanska katoliker som inte ens gick i mässan särskilt ofta. Hur skulle vi kunna räkna med att få uppleva ett under? Nästa dag var den 16 juli och tidigt på morgonen ringde det på dörren. Det var Bill och jag visste vad han ville. Vi kommer, men låt mig bara dricka ur kaffet först, sa jag. Helst hade jag förstås önskat att han gett sig av till mötet utan oss. Bill och hans flickvän Cindy väntade utanför med en rullstol. De hjälpte Lisa för trappan, förbi swimmingpoolen ner på gården och vidare längs den långa gången ner till gatan och bilen. De lyfte in henne i bilen och så bar det iväg söderut Längs motorvägen till Los Angeles och Shrine Auditorium. Jag förstår att bilden kändes i belåten när vi äntligen var framme. Men ännu var portarna till Shrine inte öppna. Jag bredde ut en gammal militärfilt på trottoaren och satte mig på den in vid husväggen. Att stå orkade jag inte. Lisa fick sitta i rullstolen. Hur länge ska vi sitta här nu tänkte jag. När kommer de att öppna? hade vi gett oss in på Allsammans föreföll mig så dumt Sitta här en hel söndag förmiddag på en trottoar i stekande sol och vänta på ingenting Äntligen öppnade man och släppte in oss Bill som kände till lokaliteterna körde Lisa till den sektion i lokalen som var reserverad för rullstolsbundna Jag fick en sittplats bredvid henne Bill och Cindy sökte sig platser på andra ställen i lokalen. Så var vi då här, och jag överväldigades faktiskt av att se vilken enorm skara människor som samlats, och att känna den värme och kärlek som strömade mot mig från alla hade jag knappast väntat. Mötet började med att kören han grep mig. Det lät så vackert. Sen kom Catherine Kulman upp på podiet. Hon hade en lång vit klänning. Lisa ryckte med armen. Mamma, om du kisar med ögonen kan du se att det är en gloria omkring henne. Men jag ryckte mig löst från hennes grepp och brydde mig inte om att se någon gloria. Fröken kulman höll en kort predikan. Vad hon sa vet jag inte för jag brydde mig inte om att lyssna. Jag bara satt och ruskade på huvudet åt allt samman tänkte, vad gör vi här? Visst är det trevligt och sången är vacker, men varför ödsla bort vår tid på detta sätt? Men vad nu? Det började tydligen hända saker. Fröken Kulman pekade upp mot läktaren och sa Just nu är det en man där uppe som blir helad från cancer. Res på er och tag emot herbrejdagörelsen. Jag vände mig om för att kunna se upp mot läktaren, men avståndet var för stort för att jag skulle kunna urskilja vilken person det var som reste sig. Det enda jag såg var ett hav av ansikten i dunklet. Men på samma gång var det någon sorts ljus där uppe också. Inte av det slag som man ser men som man kan känna. Den sortens ljus fanns förresten överallt i den här lokalen tyckte jag. Det yttrade sig som små tungor av eld som dansade omkring över huvudarna på de församlade och spred ljus och kraft. Något sånt här har jag aldrig varit med om för. Jag blev som elektrifierad. Fröken Kohlman pekade åt andra håll i lokalen och kunngjorde att Herbreida-görelser ägde rum. Och nu? Nu pekade hon ner mot rullstolssektionen rakt mot oss där vi satt. Vi har en cancer precis där, sa hon sakta. Res på er och ta emot Herbreida-görelse. Jag såg polisen men hon reagerade inte. Naturligtvis inte. Hur skulle hon veta att hon hade cancer? Vi hade aldrig sagt henne det. Jag kände mig i full upplösning. Tänk om jag skulle säga till Lisa att det var henne fröken Kullman menade och hon reste på sig och höften gav vika. Vad skulle jag då ta mig till? Fröken Kullman skakade på huvudet när hon inte fick något gensvar från oss och vände sig bort från vår sektion. Hon började peka åt andra håll igen och kunngöra göra att helbredagörelser ägde rum och jag kände hur modet sjönk hos mig. Hade Lisa nu missat sin chans, var det för sent nu? Men Fröken Kurman kom tillbaka till oss. Hon pekade åter åt vårt håll. Jag kan inte komma ifrån det, sa hon. Det är någon just där nere som blir helad från cancer. Ni måste resa på er och ta emot helbredagörelsen. Mamma, jämrade sig Lisa. Det känns så varmt i magen. Jag hade inte ätit något sen tid på morgonen och jag började treva i min handväska efter någon karamell att ge henne. Nej, det är inte den sortens varmt, förklarade hon och vägrade ta emot någon karamell. Det är något annat. Fröken Korman fortsatte att peka åt vårt håll och jag såg mig omkring men det var ingen annan i vår sektion som reste sig. Då förstod jag att det här måste gälla Lisa. Det var hon som blev helad. Men jag kände mig rädd för tänk om det inte var hon. Tänk om hon skulle försöka resa på sig och ramla i golvet. Och något ännu värre kom jag att fasa. Tänk om det i alla fall gällde Lisa och hon inte reste sig. Medan jag satt där landan av osäkerhet lutade sig Lisa över mig och viskade. Mamma, jag tror att jag ska gå upp på det podiet. Jag tror jag håller på att bli bra. Gör det om du tror att det går, sa jag, och kände det befriande att hon fattade beslutet och lät mig slippa göra det. Men jag fruktade för det skulle gå för att stå på sina ben utan kryckor. En av vaktmästarna i gången kände tydligen på sig att något var i görningen med Lisa och kom fram till oss. Jag tror jag har blivit bättre, viskade hon till honom. Jag vill gå upp på podiet. Han hjälpte henne ur rullstolen och jag måste medge att jag höll andan när hon reste sig. Jag trodde att hon helt säkert skulle funka ihop, men jag fick bevittna något annat. Samma sorts eldslåga som jag sett dansa från ett huvud till ett annat tidigare såg jag nu över Lisa. Och jag kunde nästan se hur ny kraft strömmade in i hennes kropp. Vaktmästaren lät henne stödja sig vid hans arm och så började det gå gången fram. Först sakta, sen med allt större säkerhet. Det fortsatte ända fram till trappan som ledde upp på podiet. Där stod en dam och tog emot dem. Hon ställde några korta frågor. Nu hade också Bill Trouette skyndat fram och efter ett kort samtal hjälpte Lisa upp på podiet. Fröken Korman hörde på medan damen som tagit emot Lisa lämnade några detaljupplysningar om flickan och vad det nu rörde sig om. Så räckte hon ut handen mot Lisa som tog ett steg bakåt och ramlade i golvet. Oj, nu är det färdigt var min första tanke det jag satt. Jag uppfattade det inträffade som att nu hade höften givit vika. Men Lisa reste sig igen. Jag helgar detta barn och herring Jesus Kristus att tillhöra honom, sa fruken Kullman, Där Lisa stod framför henne med tårarna strömmande ner kinderna. Låt oss nu se att du kan gå, uppmanade hon. Och Lisa började gå och springa fram och tillbaka på podiet under folkets jubel. Och vad man klappade i händerna och prisade Gud. Sen började kören sjunga. Och i mina öron lät det som sång, Halleluja, halleluja. Nu vill jag att du ska skaffa dig papper på att du blivit frisk, ska fröken Kornman. Jag vill att du ska gå tillbaka till doktorn och låta honom undersöka dig igen. Kom sen tillbaka hit till nästa möte och berätta vad Gud har gjort med dig. Jag kastade ett öga på Bill. Han såg ut för att vara i sjunde himlen. Som om det varit hans egen syster som blivit helad. Senare lärde jag mig att i Guds församling är alla bröder och systrar. Och med det synsättet var förstås Lisa hans syster. Men mina tankar återvände till Lisa som fortsatte att springa fram och tillbaka där uppe på podiet. Fortfarande haltade hon något det såg jag. Och när hon ibland tog sig för att stampa med högra foten blev jag nästan rädd. Jag visste ju att hennes höftben var mjukt som smör och kunde ge vika, för det hade doktorn sagt. Kunde det vara möjligt att de blivit helad? Samtidigt som jag inte önskade något högre, var jag rädd för att tro det. Det hade en gång smärtat mig så djupt när doktorn sagt oss att det inte fanns något hopp. Att nu tro att hon blivit bra och sen åter kanske finna att allt sammans bara var ett falskt hopp. Skulle bli mer än jag orkade bära. Då var det säkrare att inte tro alls. Chavier stod färdig att gå till sitt arbete när vi kom hem. Vi berättade för honom vad som hänt. Då kan vi börja hoppas, han. Det är någonting vi inte gjort förut. Vi har älskat Lisa, älskat henne mycket. Nu ska vi hoppas att hon blir bra. Förr eller senare kanske Gud ger oss tro också. Tro att ta emot detta underbara som han gör. Det var visa ord från min underbara makesmun. Bill och Cindy hade följt med oss in i lägenheten. Bort med kryckorna sa Bill när jag just skulle räcka dem till Lisa. Förstår ni inte att hon är helad nu? Hela den kvällen linkade Lisa omkring i lägenheten. Men jag vaktade varje steg hon tog. För jag var rädd för att hon skulle ramla igen. Men det gjorde hon inte. Tvärtom såg det ut som om blev starkare och starkare, undan för undan. Xavier hade som vanligt kommit hem sent från sitt arbete, och när han vaknade fram på förmiddagen var hans första fråga: Vad är Lisa? Hur är det med henne? Jag och barnen hade gått upp tidigare, och jag tog nu Xavier med mig bort i fönstret. Titta, sa jag och pekade ner mot gården. Där höll Lisa på och cyklade runt swimmingpoolen, under skratt och lek. Tillsammans med de andra barnen som bodde i huset. Javier stod ensam kvar vid fönstret en lång stund efter att jag hade återgått till mina sysslor. Och när han gick därifrån såg jag att han gråtit. Det spelade ingen roll om jag trodde eller ej. Han gjorde det. Veckan som följde tog jag Lisa med mig till barnsjukhuset för undersökning. Det togs nya prov och gjordes en omfattande röntgenundersökning. När det var gjort fick vi gå hem igen. Vi skulle få besked om proven och röntgen senare. Chaviers ögon strålade när han mötte oss i dörren vid hemkomsten. Nå, vad blev det för besked? Jag förklarade hur det var och att vi inte hade annat att göra än att vänta tills vidare. Men Chaviers ville i alla fall att jag skulle ringa upp doktor Higgins. Jag tänkte just ringa till er, sa hon när jag äntligen fick tag i henne på telefon. Det har dröjt lite för jag håller på och rådgjort med sju andra läkare om Lisas fall. Jag vet knappast vad jag ska säga er för ögonblicket. Doktor menar väl inte att det är något nytt fel? Doktor Higgens ord hade på sätt och vis oroat mig. Kunde det vara så att allt det där vi varit med om nu till sist bara var grymt skoj att våra förhoppningar nu skulle grusas? Jag kan inte förklara hur det kommer till, fortsatte Dr. Higgins, som om hon inte hört vad jag sagt. Alla ser vi samma sak på röntgenplåtarna. Tumören har blivit avsevärt mindre istället för att ha spritt sig. Och det är ett läkedomstecken. Dr. Higgins visste ingenting om att vi var på Catherine Kuhlmans möte. Men här hade hon sagt något om läkedomstecken. Hur mycket skulle det behövas för att jag skulle låta mig övertygas? Om att Gud gripet in i Lisas fall. Har doktorn tid att lyssna ett ögonblick frågade jag. Jag skulle vilja berätta något. Det kanske låter dock konstigt i doktorns öron. Men saken är den att vi tog med Lisa till Katrin Kullmans möte. Sen dess har hon kunnat gå utan kryckor. Hon har både sprungit och åt Hon har simmat och rört sig normalt. Vi tror att Gud har hjälpt henne. Det förblev tyst en lång stund i andra änden av tråden, men doktor Higgins röst kom tillbaka. Ni har inte givit henne någon medicin, eller hur? Nej, det har vi inte. Ni vägrade att låta henne undergå kemoterapeutisk behandling och koboltbestrålning, eller hur? Ja, det stämmer. Återigen blev det tyst en lång stund. Nåja, det är tänkbart att hennes kropp mobiliserat en sorts motstånd med avstötning som följd. Även om en sån utveckling av sjukdomsbilden inte förefaller naturlig. Eller också kan du förstås vara i Katrin Kuhlman. Vad du nu än beror på så håller tumören i alla fall på att försvinna. Så långt jag vet är det första gången något sånt hänt med en tumör av den här typen. Jag brast i gråt och drog mig till minnes. Hur jag en gång för länge sedan läst berättelsen om Thomas i Bibeln. Thomas trodde inte att Jesus uppstått från det döda för han såg märkena efter spikarna i Jesu händer. Och nu hade Gud på ett så gripbart sätt visat också mig att han är en levande Gud. Genom att göra detta under med mitt barn inför mina ögon. Jag ska berätta något mer för er fortsatte Dr. Higgins. Och hade kommit något mjukt i hennes stämma. Här på sjukhuset gläds vi mer över det som har hänt med Lisa. För hennes fall var sådant att vi givit upp all hopp om hennes tillfrisknande. När höstterminen började kunde Lisa fortsätta sin skolgång utan kryckor. Och efter en månad tog jag henne åter till doktorn för kontroll. Tumören fortsatte att förminskas. Ja, den var på väg att helt försvinna. Lisa var nästan helt återställd. Hur förklarar doktorn det här, frågar jag. Det var en annan läkare än doktor Higgins. Vi har ingen förklaring. Inget sån här fall har tidigare gått till läkedom. Hade vi givit henne koboltbehandling och tumören därigenom försvunnit, skulle vi ha sett även det som ett läkedomsunder. Men så här utan varje form av behandling, vad ska man säga? Vår präst hade med tid något att säga och det var att Gud hade många utvägar och möjligheter att göra saker och ting. Det här är i sanning hans verk. Nu då Lisa är helt frisk eller många av våra vänner som frågar varför allt detta hände. För min del tror jag att Gud tillät denna sjukdom att komma i vår väg för att därigenom dra oss alla närmare sig. Jag har läst något i min bibel som jag tror förklarar allt sammans. Det står om Jesus att en dag då han gick vägen fram såg han en man som var blind från födseln sitta vid vägkanten. Några som han hade i sällskap frågade då varför den mannen blivit blind. Var det därför att han eller hans föräldrar syndat? Nej, svarade Jesus, så är det inte, utan snarare för att Gud ska bli ärad genom att han får sin syn. Och så läste jag att Jesus rörde vid honom och gav honom hans syn. Jag tror att Lisa blev sjuk för att Gud skulle bli förhärligad genom hennes breddagörelse. Att ge Gud där är ingenting man lär sig ur böcker. Nej det är något man lär sig då skuggor faller över den stig man har att gå. Får vi hålla till uppe på de härliga höjderna mest då blir vi lätt hårda och förlorar känslan för de finare nyanserna i livet. Det är bara i skuggornas dal som de ädlare skördarna mognar, hur konstigt det än låter. Jag har stått långa stunder och betraktat Xavier där han håller på vid sitt stafli. Han älskar att teckna med kol, att lägga skuggor. Han brukar förklara för mig att ljus framhäver detaljerna men skuggor framhäver karaktären. Det var först när skuggorna föll över vår stig, som vi lärde oss att vara tacksamma till Gud för det lilla. Det var då vi lärde oss att Lisa egentligen inte hörde oss till. Hon var Guds egendom. När det såg så mörkast ut för oss fick vi nåd att ge henne tillbaka till vår himmelske fader. Den gången i den mörka dalen upptäckte vi överlåtelsens hemlighet. Men när vi överlämnade henne till honom var han så god att han gav oss henne tillbaka, helad. Lisa är inte längre rädd för skuggor. I likhet med oss har hon lärt sig att också nere i dalen är Gud med oss. Han är den gode herden. Hans käpp och stav tröstar oss och han låter vår bägare flöda över av godhet och nåd. Vilken mäktig Och sången vi hörde efter följetångsdelen, det var Vilken mäktig Gud vi har. Lars Mörlid, Peter Sandvall. En vers från första Timoteusbrevet kapitel 1, där Paulus skriver några ord som jag känner också är mina ord. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre. För att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag är lycklig över att ha fått tjäna Gud hela mitt vuxna liv. Med att predika och sjunga och försöka förklara för människor frälsningens väg. Gud är verkligen god mot mig. Tack Herre för din godhet under 70 år. Dig vill jag tjäna. Dig vill jag älska. Amen. Tack för att du har lyssnat. Programmet avslutas den här veckan med Roland Utbult. Om du vill att jag ska resa så ska jag göra det. Om du vill att jag ska stanna. Ingenting ska hindra mig från att göra din vilja. Ungefär så sjunger Roland Utbult. Ha det så bra! Vi hörs igen nästa vecka om du har lust. Kalla oss. Du kallar oss till att följa dig. en värld som behöver en hjälpande hand som som du ser